Jonathan, ja. gillar du el? Jag älskar el. Jag älskar el. Vad använder du el till? Du vet, jag var med, med en sån sak att jag blev av med min el. Oj. Eh, för att jag hade glömt att betala mina räkningar. <laughs> Oj. Och då insåg jag hur mycket som drivs på el. Ska bara lite snabbt gå igenom vad som drivs på el. Jättegärna. Lampor. <skratt> TV. Jaha, säger du. TVn funkar inte. Nu kan vi spela tv-spel. Nej, men det går väl inte? Eller hur? Nej. Nej. Ja, vad ska vi göra då? Då får vi kanske... Ja, det får vi göra någonting tråkigt. Damsuga. Nope. Spisen funkar inte. Kylen funkar inte. Om inte kylen funkar, funkar inte då. Frysen, va? Ja. Hur länge var du utan el? Jag tror att det var två veckor. Det var ganska jobbigt när min dotter var över. I två veckor alltså? Jag var tvungen att berätta för henne att säga saker som att en lampa har gått, lampan har gått sönder. Lampan och kylen och frysen och tv-spelet, allting. Ja, det var hemskt. Men det var ganska mysigt också. Vi hade värmeljus. Vi värmde maten när vi Men Så får att svara på din fråga. Jag tycker att el är jättebra med el. Ja, men vad bra. El är en ganska viktig grej i vårt samhälle. Det är superviktig och man märker nästan först hur viktig den är när man inte har den. Det här är en ständigt omdiskuterad fråga, det här med energi. För energin måste ju komma någonstans ifrån. Det är en ständig jakt på energi. Precis, och man vill ju hitta den bästa källan till energi- som ja. ger liksom en ren energi och som inte är för dyr- och det Nej. ska inte vara för oetiskt. Och det, ja, det ska helst vara ganska bra. Och en ständigt omdebatterad källa till energi- det är ju kärnkraften som vi har haft här i Sverige- i kommersiell mm. drift sedan 1972- det var för... en het fråga på... Det var en het fråga där vi 79, 79 ja, och vi precis. röstade om det. Sen så var det plötsligt en sån het fråga eh, tills Fukushima inträffade. Vi var jättekontroversiellt om vi skulle fortsätta med kärnkraften. Ja. Och sen tog vi den här tredje vägen vi gjorde att, att, vi, att vi bestämde oss för att vi, vi får se. Vid folkomröstningen där 1980. Ja, och sen var det ganska... På, men sen hände liksom Shinobi, det liksom vi känner det det negativt mot det. Och sen har var det liksom, sen jättelänge varit som att det var inget ingen problem alls med, med kärnkraft. Och sen då att här Fukushima då, som inträffade vilket gjorde då att att Tyskland bara bestämde sig för att vi skulle inte ha någon kärnkraft alls. Ja. Och det är ju helt enkelt så att det, det diskuteras fortfarande mm. om hur vi ska göra med kärnkraften. Det har diskuterats i flera decennier hur vi ska göra med kärnkraften. Och man har fortfarande inte riktigt kommit fram till. Man är fortfarande inte riktigt överens Nej. helt enkelt regeringspartierna vill ju gärna se en långsam avveckling av kärnkraften, medan till exempel Moderaterna med Anna Kinberg-Batra i spetsen har deklarerat att de kommer inte gå med på en överenskommelse som förbjuder nya kärnkraftverk. Så de är, inte, de är inte överens. Nej precis, men jag har för mig att, att, att han, var det Anders Borg som, som typ bestämde att jo vi får ha kärnkraft men det är de som bygger. då får ju liksom kärnkraftbolagen bygga kärnkrafterna själva. Och det var det som faktiskt var dyrt. Då skulle det betyda att det skulle dö ut i alla fall. Man kan säga så här att eh, fram till 2010 då var det inte lagligt att uppföra nya reaktorer. Okay. Men vid 2010 så fattades det ett beslut som innebar att nu får man bygga ja. nya reaktorer på platserna där de gamla står igen. Men är de som ska göra det, det vet vi inte. Det vet vi inte, Nej. därför att det är en, en lång, byråkratisk, snårig stig ja. fram till att komma fram till hur man ska göra. Det är inte, det är inte som att slå upp ett vad heter det, Attefältshus? Nej, Nej, Precis. det är betydligt enklare, byråkratiska små... lattefall. Attefall, ja. precis. Vi kommer i alla fall i den här veckans avsnitt att kika närmare på hur kärnkraft fungerar som energikälla. Vi kommer att ta reda på varför det är så himla omdebatterat. Och så kommer vi se hur man har tänkt sig att förvara det här radioaktiva avfallet egentligen. Bra. Jättebra. Varmt välkomna. Vi ska gå in på vad är kärnkraft? Och jag har haft en expert den här veckan som jag har fått hålla i handen och som har lärt mig allting om kärnkraft. Och... Eftersom han förklarade vad kärnkraft är på ett så himla bra sätt så tänkte jag att han ska få förklara det själv. Kärnkraftsreaktorn i sig, som är en del av hela kärnkraftssystemet, är egentligen bara en stor vattenkokare. Det, är det som skiljer den från andra termiska kraftverk, det vill säga där man kokar vatten och sen producerar el av ångan via turbiner, är att det som värmer vattnet i en kärnkraftsreaktor är klyvning av atomkärnor. Man använder alltså kärnkraften istället för när man bränner så använder man atomkraften. Så man måste skilja på kärnkraft och atomkraft. Det är bara några ämnen och isotoper i världen som kan klyvas. Och de gör man kärnbränsle av. Och när de klyvs så frigörs en stor mängd energi i förhållande till mängden bränsle. Och den energin används till att koka eller hetta upp vatten. Som sen då omvandlas till elektrisk energi. Och det där var alltså Christian Ekberg- som är innehavare av Stenas professor i industriell materialåtervinning och professor i kärnkemi vid Chalmers tekniska högskola här i Göteborg. Tunga veritar. Väldigt lång titel. Mm. Men i alla fall, den här kärnklyvningen som han pratar om kallas fission. Och det mm. skapar ju energi som kokar vatten som i sin tur genererar ånga. Och den här ångan drar igång en turbin som snurrar igång en generator och så skapas det energi. Och det låter ju inte sådär jätteavancerat. Nej, precis. låter inte så komplicerat avancerat. Så varför, varför är det så omdebatterat med kärnkraft? Och varför kan man inte bestämma sig för hur vi ska ha det egentligen? Är det, är det så att det inte är svårt, men det är livsfarligt? Ja, det, det är en ganska bra sammanfattning. För att den här klyvningen av atomer, den genererar ju i sin tur radioaktiv strålning. Och den här strålningen påverkar ju sin omgivning genom att skicka över energi till det som den träffar. Så att en strålningspartikel kan ju träffa en cell och ändra informationen i den cellens DNA. Och det kan ju leda till exempel till cancer. Okej, okay, men det är alltså själva energin från, från de som, gör, som de skadar den? Ja, det är själva strålningen mm. från den här kärnklippningen som, som orsakar de här... Det är det man är rädd för, helt enkelt. Och när man, när man bedriver kärnkraftsverksamhet så blir det ju en hel del avfall i form av använt kärnbränsle. Så man är rädd för den här strålningen, vad den gör med oss människor, vad den gör med vår, vår värld. Och det är väl därför man inte kan enas om ett bra sätt att bedriva kärnkraftsverksamhet på. Men det beror på hur man bedriver det, det är väl frågan om att man ska bedriva ja, det. Ja. Om man ska bedriva det, om man ska avveckla det snabbt, eller om man ska ha det kvar, ja. eller om man ska bygga ut. Men du måste, det här kan, kan anta jag anta att du kommer komma in på kanske lite senare. Men då undrar jag, om det nu är så att det är så farligt, varför gör man det? Jag tänkte att vi ska komma in på det nu. Mm. Vi ska gå igenom. Några vanliga förargument, några vanliga motargument till varför man ska ha eller varför man inte vill ha kärnkraft. Ja, vi kan ju börja med förargumenten då. Vanliga förargument. Det är en koldioxidfri energikälla. Det blir ingen koldioxid av utsläppen och det påverkar inte växthuseffekten. Så angående det här stundande klimathotet som vi är så rädda för så är kärnkraft bra. Eller I alla fall inte negativt. Nej, exakt. Och sen så är det en stabil energikälla. Den påverkas inte av väderförhållanden och vind som kanske ett vindkraftverk gör som slutar snurra i det inte blåser. Nej. Statistiskt sett så är det ganska säkert. Den orsakar minst dödsfall sett till kilowattimme som produceras. Och det jämför med även med... Vindkraftverk Man får ju se också till hur många kilowattimmar som produceras ja, Okej, okay, för de producerar det... inte så många Nej, precis, så det räcker med att någon snubbe ramlar ner från ett vindkraftverk i Tyskland Så ser statistiken jättedålig ja, ut för ja, vindkraften Okej, okay. <laughs> okay. okay, så en dörr, du har en paja till argumentet Ja, precis Och det är väl egentligen de förargumenten som fel. Får jag bara fråga en fråga då? Ja? Du sa där att, att man får ut väldigt mycket energi från väldigt lite ma materia eller, Ja, precis Är det billigt? De är ganska billiga i drift när man väl har fått igång dem. Men det är dyrt med uran och det är dyrt att, att uppföra dem. Ja. Och sen så är det dyrt att ta hand om avfallet Men det kommer vi ju till ja. lite senare. Men, och, en, en, en, en fråga. Mm. Eh, uran mm. det är så alltså som naturligt, det, strålande? Det? det är radioaktivt. Radio, det är naturligt radioaktivt, hur? Ja, det är naturligt radioaktivt. Men när man, gör, när man liksom berikar det, heter det? Ja. Man, anrikar man anrikar det. Man anrikar det, men Då gör man det ännu ännu mer radioaktivt. Precis, därför att eh, uran i sin naturliga form är, det är lite radioaktivt, men när man det så får man upp halten av den här isotopen uran-235, mm. som är den som lämpar sig för, för kärnbränsle. I vanligt naturligt uran så är halten av... Den isotopen är liksom 0,7 eller något okay. sånt där. Så att man måste höja upp den halten så att den är omkring 3 procent för att man ska kunna använda det. Kan jag äta vanlig uran? Ja, det är en metall, så att jag, jag vet inte riktigt vad du skulle servera det med. Nej. Men det, det, får du, det är helt och hållet upp till dig själv. Det <laughs> okay. att jag frågar om lov. Jag frågade om jag skulle bli skadad av det. Vanliga motargument? Mm. Risken att ett kärnkraftverk kan råka ut för en olycka eller terrorattentat finns ju alltid. Men har det någonsin hänt? Det har inte hänt så många stora härdsmältor. Men i och med att risken finns att det händer så, så brukar man använda det som ett motargument. Att ja. händer något med ett kärnkraftverk så händer det liksom en allvarlig olycka. Ja. Samtidigt kan man ju ställa det mot att till exempel händer det något med ett vattenkraftverk med en stor vattendamm så kan det bli enorma konsekvenser. Men det hindrar ju inte från att bedriva vattenkraft. Nej, precis. För det. Då skulle, vi, skulle, vi skulle kunna säga till exempel att ett stort damm, att den spricker då drunknar kanske massa, massa människor. Mm. Men sen när det är, de är bortsköljda de drunknade människorna, då kan man fortfarande vara där. ja Till skillnad då från i Tjernobyl. Ett annat motargument är att det är dyrt att starta nya kraftverk. Ja. Det behöver jag egentligen inte säga något mer om. Det är Nej, dyrt Men ja. Men kostar det så smakar det? Ja. Mitt Nej, smakar det så kostar det. <laughs> Sen är det ju problem med själva uranet också. Att det, det är förenat med hälso- och miljörisker att bryta uran. Och ja. det gör man ju sådana här dagbrott, alltså sådana öppna stenbrott. Och vi bryter ingen uran i Sverige. Nej. Utan den bryts i Kanada och i Ryssland och så. Mm. Så att det kan man ju fundera på också om det är etiskt att importera något som potentiellt kan påverka miljön någon annanstans. Ja. Och att vi här i Sverige framställer det som en ren... Har vi uran? Vi har uran i Sverige. Ja, men vi har, bara, vi har bestämt att vi inte ska bryta det här. Vi gör det inte i Sverige utan all ut uran som vi använder, den importeras. Så då blir det, att det är ett sådant alltså moraliskt argument att vi, liksom, vi, vi, vi köper in ett äh, liksom material och använder det för att vi har det själva men vi, aldrig kunna, vi tänker inte bryta det själva för vi vet att det är farligt att bryta det. En annan kritik är att det här inte är ett förnybart energislag eftersom att uran kommer att ta slut. Ja. Och vi utnyttjar endast en procent av energin i kärnbränslet. Och Christian Ekberg som jag har pratat med menar att det finns en väg att komma runt det här. För det finns något som kallas för fjärde generationens kärnkraft som tydligen ska kunna fungera för att komma runt det här problemet. Vadå ja, kommer Och det runt att de, att de använder mycket större del av materialet? Att man använder mer uran än ja. vad man behöver. Jag tänkte att vi kan lyssna på det här. Det innebär i princip att man kombinerar en eller flera olika typer av kärnreaktorer som, som klyver eh, de klyvbara ämnen på lite olika sätt. Och Sen tar man bränslet när det används i reaktorn, eh, separerar ut det, de ämnena som man kan göra nytt bränsle av, gör nytt bränsle och stoppar in det nya bränslet i reaktorn igen. Sen plockar man ut det när man har kört färdigt och så snurrar man tills man har bränt upp allt som är brännbart säga, eller klyvbart i bränslet. Då utnyttjar vi ungefär av en procent av energin i, i kärnbränslet. Och kör man ett sådant system så kommer man i alla fall upp till 80-90 procent- så man kan i alla fall få ut nästan 100 gånger så mycket energi per bränsledel. Det är mycket bättre. Ja, och som jag förstod det av honom så hade vi med det kärnbränslet som hittills har- och kommer att ha använts i Sverige- så hade man kunnat gå runt med kärnkraften i 900 år- Ja, oh, Herregud, hur mycket. Men för bara, är det så också då att, att man får ut mycket, mycket mer energi av det? Och också att det blir mindre avfall? Ja, det är som att man återvinner kärnbränsle ja. istället för att slänga bort det. Det blir ju fortfarande farliga restprodukter. Ja. Men man kan utnyttja en mycket större del av kapaciteten av det. Rent teoretiskt sett så hade det alltså gått att. Ja, det går att prata för mycket. Som jag har förstått det. Okay. Det finns säkert en mer liksom, invecklad byråkratisk process ja. bakom det där, men som jag har förstått det. Jag har kvar ett argument mot. mot kärnkraft och det är det största som jag har sparat till sist. Det är frågan. Ja, precis. Vad ska man göra med allting? När man har använt det färdigt måste man ta ut det. så måste man ta ut det. Och eh, hur länge tror jag att det är radioaktivt? hundratusen år är det farligt. Är det, så? det stämmer. Okej, okay. det är väldigt, väl väl länge. Precis. Ja. Så jag har ju bett Jonathan att ta reda på hur världen såg ut för hundratusen år sedan. För att vi ska kunna sätta det i proportion till hur världen kanske ser ut om hundratusen år. Ja, Så egentligen borde jag ha gjort hur kommer världen se ut om hundratusen år. Men det är svårare. Ja, det är lite svårare för det, det vet inte. Det var inte helt lätt tycker jag att, att komma underfund med hur världen såg ut för hundratusen år sedan heller. Eftersom precis som du sa så alltså fanns det inte internet då. Så det är ingen som har kunnat blogga om det. Det saknas förstahandskällor. Men det finns ju annat. Men jag kan bara säga att det, Vad är den världen såg ungefär ut som världen ser ut nu. Gjorde den det? Ja, gjorde den. Alltså kon kontinenten låg där kontinenterna ligger, mm. typ. Eh, och eh, det fanns människor. Alltså, vi, det fanns homo sapiens sapiens. Ja, det gjorde det? Ja, det fanns De hade funnits i typ 100 000 år eh, redan. Fanns det andra? Fanns det någon andetalare Oj. i Europa? Men vi var fortfarande kvar i Afrika. Vi hade precis börjat eh, vandra ut från Afrika. Okej. Okay. Eh, och sen så träffades vi och så hade vi sex. <laughs> som jag förstår saken. Det är Men, bråkar säkert också. Hur hade du känt om de här neandertalarna och ja. saken. Om de hade bestämt att nu gör vi någonting som potentiellt påverkar världen om hundratusen år. Du får veta nu att neandertalarna stoppar ner radioaktiv skit i marken ja. och ja, du ja, ja, får sota ja, ja. för det. Ja. Hur känns det? Ja, det känns tungt, supertungt. Ja, precis. Faktiskt... Om de inte hade tagit hand om det Det, Men det, var, det Förresten hade det inte känts tungt alls. Eftersom att jag då hade gått 100 000 år så där hade inte varit längre. Det är utgår... mind officially blown här. <laughs> Om vi då utgår från att ingenting hade hänt. Liksom. Jag har uppenbarligen inte tänkt igenom Nej. det här uppdraget. Nej, <laughs> det hade du inte. Nej. Men ja, det var en sak som, som slog mig. De, det, för för tiden så fanns det för hundratusen år så fanns det ungefär samma, liksom, samma djur. och liksom, Faunan och floran var ungefär samma sak. Förutom i några eh, undantag. Liksom. Det fanns mammutar. där. Det är alltså håra elefanter. <laughs> I... <laughs> i Europa. Och så fanns det europeiska jagarer som jagar i Europa. Men i Amerika fanns det jättevarg. du kan du förstå ungefär vad det är för sorts djur. Det, det, är, det är en, jätte, det en jättestor, stor varg. Jätte, varg. Och så fanns det jättesengångare, som man sagt där. Va, du vet vad är det? det är. Det är en Var det jättestor. som nu, fast allt var stort? Ja, det är typ. Och dock, det fanns en, en jättestor björn som typ vägde n, äh, 900 kilo. Det är Oj. alltså 600 kilo mer än vad den största brynbjörnen. Väger. Så det får mig att tro lite att om det är så att vi, att vi fortsätter med kärnkraft och vi, vi har jättemycket kärnkraftsbränsle och det går åt helvete då kommer det bli lite som det blir med Godzilla. Det är inte Godzilla. Ja. Alltså att den en eller ödlan blir jättestor. Att allt som kommer hända är att vi kommer åka tillbaka 100 000 år där alla djuren är jättestora för att djuren kommer bli muterade. Så var, har vi otur så kommer vi ha jättesengångar igen. <laughs> men är det otur? De är ju supersöta. Och då säger du, ja men hur söt är du när du blir när av en jätteborg? Och då säger jag, poäng. Och där är, där är vi i debatten. Precis, om kärnavfallsfrågan. Ja. Men om vi tänker att vi ska angripa kärnkraften utifrån hur förutsättningarna ser ut i nuläget– mm. –så kan vi liksom avhandla den här största faktorn till att man, är, att man är negativt inställd till det. Och det är alltså att vi, vi har inte har rätt att utsätta framtida generationer för det här? Vi vet inte riktigt vad vi ska göra av avfallet. Det är inte riktigt beslutat. Vad gör vi, av det? Vad gör vi med det nu? Det är att när man tar ut avfallet från Kärnkraftverket så får det ligga utanför i ett år– det ligger utanför? Ja, men i någon slags behållare eller ja, någonting. Ja, okay. Men det ligger utanför i ett år. Ja. Och, och så går det från att det är skitvarmt till att det är jättevarmt. Okej, okay, det ligger bara och svalka av sig? Det, det ligger och svalkar av sig så att man ska kunna hantera det lite ja. bättre. Och sen så kommer svensk kärnbränslehantering in i bilden. Och så tar de sin båt Sigrid. Ja. Och sen så forslar de det här... Hoppas det är en stabil båt. Ja, det är en superkärnkraftsförvaringsbåt- okay. med massa stål och den är testad för massa olika saker. Så den båten åker då till klubb som är central mellanlagring för använt kärnbränsle. Så ligger vad I Oskarshamn. Okay. Och det är det mellanlagret där allt svenskt kärnbränsle- mellanförvaras tills det är så pass hanterbart- att man kan slutförvara det. Och det är 30-40 år ungefär. Mm. Och då ligger det alltså i bassänger 30 meter ner i berget- och så är det åtta meter vatten ovanför det här kärnbränslet. Och vattnet hjälper till att skärma av den här radioaktiva strålningen. Och det ligger så pass djupt ner att man liksom inte kan komma åt det från, från ovan jord. Om man skulle bomba det, Ja, men typ. Och, men, och skulle klara en jordvävning. Ja, alltså de har ju testat det här på alla möjliga mm. olika sätt. Så det ska, det ska vara ganska säkert. Och det här, de här åtta meter vattnet som ligger, som ligger ovanför, mm. det ska tydligen skyddas så pass bra. Så att enligt Jimmy Larson Hagberg, som är presschef för eh, Svensk Kärnbränslethantering- mm. Så kan man alltså simma ovanpå det här kärnbrasset. Har han gjort det eller något han säger? Det kan vara så att de gör så på sina personalfester. Allt är inte spikat och klart med hur man ska göra med slutförvaret. Men det förslaget som är på tapeten är det här som kallas för KBS 3. Men då är det så att vi inte har något avfall att slutförvara än så länge? Jo. Ja. Men det ska ju ligga i 30-40 till 40 år Ja men det är inte slutförvara, det var ju mellanförvar Ja det är mellanförvar, men vi har inget färdigt slutförvara Nej, men vi har inte det, vi har inte kommit så långt Nej Det har inte, inte funnits så länge så vi har något att slutförvara Det finns avfalla ja. Men vi har inte kommit fram till hur vi ska göra med slutvaret. Jaha, ja, ja Eller svensk... Både, det är helt idiotiskt, vi har alltså bara planerat 40-40 år fram i tiden För ett ämne som tar 100 000 år Svensk Kärnbränslantering har ju skickat in en ansökan ja. om, att få, om att få bygga det här slutvaret som heter KBS-3. Ja. Den här kommer att handläggas under flera år framöver så att än så länge så vet vi inte hur det kommer att bli. Men det här bygger alltså på att man skickar ner det här materialet i kapslar okay. 500 meter ner i marken. Och de här kapslarna är liksom, först är det kärnbränsle och ja. sen så har man segjärn utanpå det. Segjärn? Ja, jag vet inte riktigt vad, men det låter, det låter som ett segt järn. Ja. Och sen så är det koppar utanpå det här. Och sen så svetsar man igen skiten och mm. sen så stoppar man ner den 500 meter ner under marken. Och det här planeras ju att byggas i Forsmark. Okay. Efter utförliga undersökningar som visar på att berggrunden ska ja. vara ultimat för det. Men ja, det man har inte ens börjat bygga. Nej, Nej, det har man inte gjort, för det är inte godkänt än. Okej, okay, men du... Det här gjorde mig lite orolig. För jag får högstadien om att han kommer med ett förslag. Ja. Ja. skicka upp det i rymden. Jag vet, jag vet att det är en dum fråga. Eller jag vet att ett dum Det är inte bara du som har kommit med det här förslaget. Okay. utan det är, det är Baserat på en empirisk undersökning bestående av en googling ja. så har jag sett att det är en väldigt vanlig fråga på flashback. Men faktum är att det är så många som har ställt den här frågan så att mm. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten ja. har ju faktiskt med det som ett som en fråga i sin frågor och svar. <laughs> och eh, anledningen till att man inte skickar ut det i rymden är dels för att... Det är många, äh, många högstadie människor som har skickat in den. här. Ja. Själva tanken med att man inte skickar ut det i rymden är både för att man inte vet vad som händer med det. Och eh, sen så har jag förstått av andra, andra källor att det också skulle vara ganska dyrt. Ja. Har du lärt dig något idag? Ja, det har jag faktiskt gjort. Vad har du lärt dig? Nej men jag har lärt, det som jag framförallt har lärt, det, det som jag har lärt mig i den här fjärde generations äh, reaktorerna, att de är väldigt bra men att de inte kommer ske för för, för dyra, i alla fall som det är nu läget. Och två, vilket jag blev mest förvånad över, äh, var att vi inte ens hade börjat bygga för slutförvaringen nu. Nej. Det kom som en chock för mig. Det, det visste faktiskt inte jag heller innan jag började kika på det här. Och jag trodde att det redan låg kärnbränsle i landet. Men det visar sig att det kommer, vara, det kommer inte ens vara på tal de kommande typ tio åren. Utan det kommer att dröja väldigt länge till innan vi börjar stoppa ner kärnbränsle i marken. Men vi hoppas att ni alla har lärt er någonting idag. Att ni har lite bättre koll på kärnkraft efter vår lilla diskussion om det här. Jag har det. En person i alla fall. Jag kan känna att det räcker. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Har bra?